уривки оповідей, якого йому прислав до Києва Чорний. Але це зовсім інший текст. Той написаний штилем високим, поетичним. Друге слово у полку Ігоревім. А тут сухий переказ подій. Отже, те писано раніше і для себе. А це за дозволом і наказом деканату 1789 року. Тобто через 21 рік по повстанні виконував доручення. Писано незичливо до повстанців, осуджував їх сам, чи стояла за спиною тінь того ж Чигиринського декана, володаря староства. Після понищення коліїв вони знову правили тут, Либонь і Миколаївський монастир перевернули в унію. Козацькі літописи також писані не по своїй волі серця. Літописець знав, що їх можуть кожної хвилини прочитати, і все, що розходиться з офіціалом, повернеться проти літописця. Скільки літописів попсовано таким чином? Страх, він таки справді править світом і стоїть за спиною в літописця історика, вченого, поета. Тільки автор історії Русів знехтував тутінь, поборов її, але був змушений віддати небуттю власне ім'я. То, мабуть, доката важко, то більше за шабельний подвиг вчинити подвиг і сховати своє ім'я. Олег подумав, що сам не здатний на таке. Він би десь та означив якось, що писав з принуки. Чекай-чекай, зупинив себе. А хіба квач не означив? На щире прохання, Людове, братії монастирської, записати убієнних винуватців 1769 року до граматики за упокій за наказом Чигиринського деканата і володаря староства заборонено. Заборонено навіть пом'янути мертвих. Чи може бути більша наруга над людьми? Їх і зараз, ну тобто інших заборонено згадувати. Не туди лізу, перетяв думку, а дозволено. В церковному акті заактувати лише ім'я головних звинуватців 1768 року. «Міста, де вчинено злочини ними, всі гріхи вчинені ними, в Великій Республіці Польській, вітчизні нашій». «Вітчизні наші», – повторив мислено, – це мусив написати. А може так написав по власній волі? Не схоже. Зненацька спливли на думку Шевченкові рядки. Та до того і історію нашу нам розкаже. Колись ті рядки – Пропливали неначе незнайомі краєвиди за вікном поїзда. Нині зайнялися пожежею в рідному домі. Як він Тарас усе бачив і передбачав? Один він розумів усе до кінця. Нашепотіли нам нашу історію, розказали її і німці, і поляки, а найбільше росіяни. Історія, яка потрібна їм. Ще й розпорошили по всьому світу, Увесь світ знає її від них, тих вже гайдамаків, Від мілверів, скальковських, корзонів, Карамзіних, соловйових. Я ж вистрелила в голові, сміливо, Зухвало до переляку, От би написати правду, наприкір усім. І зіщулився, знітився, навіть чомусь оглянувся. І ще думка, так би мовити, стилу, залоги саме на заборону поминати мертвих, як на одну з можливих причин підробки літопису, вказував Солома. Але літописів два. І тут все вочевидь. Наказ і тиск. Про підробку не може бути мови. А ще Солома вказав на двадцять один рік після гайдамаччини. Що? Та греть з ним. А хто такий квач? І чи випадково квач? Мовляв, змушений писати квачем Квечати, зачорнювати правду. Не вельми переконливо. Треба ще поміркувати. Переписував і полит. Студент. Для чого? Певна річ і собі щось написати. Монографію? Книжку? Ти написав? Там далі якісь його помітки. І оце на палітворці приписка. Якщо це писав і то неграмотно до безглуздя. Приписка до чого? Отже, таки квач, приписка до справжнього літопису? хоч і в літописі, в літописі спорані польські сотні названі Хоробрими. Хоробрим із затяжним лицарем Залізняк постає в розповіді Машталіра Нечіпора, але ж і квач теж Нечіпір. Волега почала макітритись голова, і він вирішив поки що відкинутися від думок, розгадів та прочитати увесь шліток. Аркуші пронумеровані, їх 109, тобто сторінок 218. Але як він устиг помітити, тільки деякі аркуші списані з обох сторін. Подумав ще про одне. Коліївщина розпочалася не 1768 року, а принаймні на три роки раніше. Він перший з науковців, а запишався до самозвеличення, знає про це. Перший присутній при смерті Харка, першого гайдамацького ватажка, предтечі Коліївщини. При нападі на маєтки Захаржевської у перших лавах повстанців зіткнувся з гусарами князя Яблуновського, крилатими гусарами. Отако, хех, і немає сарлюв. І враз відро холодної води на голову. «Ти що там мені хлібчика валяєш? збирав сили?» «Краще допоможи перетягати з берега сіно, воно пахуче, освіжає мозок і вивіває з голови дур». Яким вийшов зі сторожки, позіхнув, потерп'ятірнею спітніли груди, подивився на колію. Рейки вдалині здавалися покрученими. На дротах над залізницею сиділи горлиці, лапками підслуховували таємниці, які передавали одне одному люди. Поглянув на сонце, яке вогненним кулем падало на ліс, нервово смикнувся перший за останній місяць приснув після обіду і проспав до вечора. Йому ж треба поспішати в село, вести на корівник корову, яка отако невчасно зірвалася за бугаями. Вже розгамсили ластіво, пастухи сказали, що більше її завертати не будуть, жінка сердиться, сама ж вести не хоче. У цей час рейки почали звиніти, загудів ліс, обізвалася луна на звук паровозного гудка,